Slavă sovia a 77, -a, de mulțumire pentru darul zilei a șaptea. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin sfânta ta râună, cerul, pământul și toată ușirea lor în șase zile ai făcut, tot așa Duhul Sfânt, Biserica Sufletului nostru, are renăscut. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum în ziua a, -a te-ai odihnit, tot așa, după șapte milenii și jumătate, odihna lumii, ai rânduit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeu, le te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum fraților noștri, un loc minunat și plin de verdea le-ai arătat, tot așa pentru noi, o lume nouă, ai creat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeu, le te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum în Rai, pomul vieții veșnice, ai așezat, tot așa nouă, pe Domnul Iisus ne-l-ai dat. Aleluia, slavăție ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te i și-ți mulțumim, fiindcă așa cum în pomul cunoștinței ispita șarpelui a stat, tot așa prin izvorul de apă vie, de urmele păcatului ne-ai spălat. Aleluia, slavăție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te i și-ți mulțumim, fiindcă așa cum în gândul tău, lumina adevărului, ca un cuvânt s-a născut, tot așa credința, iubirea și nădejdea noastră într-o tine s-au făcut. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin darul deosebirei duhurilor ne-ai binecuvântat, tot așa pe noi, la dreapta fiului tău, ne-ai așezat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum fiul pe copii a chemat, tot așa pe noi, nevinovați, ca porumbei la cer, ne-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum fiul pe ce cărții vieții le-a rupt, tot așa neamul nostru prin încercări a trecut. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin jertfa fiului tău cel iubit, toatele simțit. Tot așa, venirea Domnului Isus în sfânta ziua asta a rânduit.